najljepše i no, najlagodnije se osjećavam kad dođem ovdje u moju herojsku žepu svaki svoj slobodni trenutak, posebno vikende a, evo ovoga proljeća posebno ova zadnja dva vikenda kada je vrijeme izuzetno lijepo volim da dođem ovdje na kućni prag s tim što me nedostaju puno moji roditelji rahmetli moja majka, ajka i rahmetli babu hađija, abid čini se da je kuća pa i ovo imanje nekako prazno i pusto pusto bez nje Volim uođeva jutra i taj sabaski ezan repskoj džamii sabah A onda cvrku ptica na ponovljuju i cvrku pa onda hukovi rijeke žebe A onda sunce koje obasjava ove borovačke stijene i brezovo ravn polje Sem je to nekako posebno, posebno drago Ovdje u Žepi je nekako ljepše kad sjedim na panju od ovog starog oraha nego kad u Saraju sjedim na nekoj najmodernijoj hotelji. Drage se mi ove jabuke i ove kruške i ovog groždje, ono starinsko sitno groždje, slađe od bilo kojeg, ono kupovno groždje. Pa je nekako i ova divljaka jabuka i i sirće koje se napravi od nje nekakom je slađe i drugčije nego što je to u Sarajevu. I ova oskoruša ovdje i ove, ove mušmule, sve mi je to nekako, nekako posebno i sveme sve posjeća na, na mladost. Poželim često da budem da obiđim tamo gdje sam kao djete čuvao krave i ovce. Sjetim se i ti tog kamenja, posebno ovog velikog kamena i iz nadštali gdje sam jednom dobro razbio glavu. Sve mi je to nekako posebno, posebno drago. Podsjeća me na djetinjstvo i opustim se ovdje. Čini mi se da za jednu noć koju prospavam ovdje u, u, u babinoj i maminoj Rahmetli kući, na babinom Rahmetli krevetu da mi je nekako drugšija od svih drugih noći. I da se za jednu noć ovdje u žepi na babinom krevetu bolje je nastava nego za Hevtu Jer doći na, na svoj prag, na svoje mjesto gdje se, gdje se insan rodio i gdje je provio djetinjstvo, to je zaista nešto, nešto posebno. Drago je mi je što moja djeca, posebno moji sino, sinovi Amar i Abdullah, voli žepu. I što zajedno sa mnom jedva čekaju da dođu, žao mi što Danas nisu ovdje jer su morali da ostanu Sarajevo zbog školima, da su govorili da sam ih mogao možda i osloboditi nastave danas da budu tu zajedno zajedno sa mnom. Do duše kad sam s njima sam ovdje bez žene onda možda sam malo tolerantni i čini mi se nisam, nisam strog i ne postoje oni kako kažu pa u Žepi postoje pravila kao u Sarajevo. Pa ih netjeram da legnu navakat, nego kad, kad hoće ja do duše pa kad se umore onda i, i moraju da, da legnu na vrijeme poslijacije. Pa ih ne pitam jesu li oprali zube mislijeći pa ako ih nisu oprali jednu noć neće im ništa biti. Jer mi kad smo bili mali u to vrijeme naravno pošto su, nam rodi, pošto su nas roditelji školovali nisu mogli možda ni da priušte ni te četkice ni te kaladonte pa nisu, nisu nešto posebno ni vodili, vodili računa o e, higijeni naših naši zuba pa i kad bi nas zabolio zub e, taj nek, tu neku privilegiju za popravak zuba u ježepskoj ambulanti četvrtkom su imali samo, imala samo djeca pod navodnim znacima ugledni žepljaka koji su tada bili u partiji dok mi, ostali žepljaci ostala djeca za neku, neki bezazleni bol i neki manji kvar E, bilo je, uslijedilo bi vađenje vađenje zuba i ne bi to naravno bila nikakva ceremonija kao što mi to pravimo s našom djecom jer bi mi rano odnijeli knjižicu u ambulantu onda se vratili da čuvamo, čuvamo kreve onda kad je vakat da se ide u škol onda usputo idem u ambulantu da izvadimo zubi naravno da nastavimo, nastavimo sa nastavom nije nas niko tješio nije, nije nas niko hrabrio jer su bila sasvim neka druga druga vremena gdje su se naši roditelji pošteno borili za život i borili na rama. Sada gdje su se više puta pričali kad smo dolazili u Žepu. Da je moj baba Rahmetli jedne godine, a to je naravno bio običaj svake godine u zimsko doba ili u neko a, rano u ili kasno u zimu, sa ljudima iz sela, a te godine čini mi se da su to bili Rahmetli Mustafa Hrvo i sa alko Hrvo, pa možda i Uso Rahmetli Hrvo, išli u Stremicu, to je jedno tri sahata, dobra sahata odavde na Stremicu, pa na tovari Sijeno, na volove, na saune, i onda dođu ovdje negdje oko podne. Pričao sam im tu priču te jedne godine, kad sam možda ja imao možda jedno četiri, pijet godina, I kad sam jedini put u životu Bavi Rahmetli rekao neću, bio sam mali pa smo sigrali kod ovog duda ovamo, e, kod korita, kasnije korita, u to vrijeme nije bilo korito jer nije bilo, bilo, nismo bilo doveli vodu. I Baba Rahmetli koda sad gledam, otklopio volove i sveže i tamo zatrešnju, položim sijona, on se popije gora na, na saone da odriješi konopacu. Svam bluza plava, buza mu skroz mokra. Ako proljetni dan lijepo, ja se igram sa svojim komšijama, Medvedinom, Mevčom i Musom. I on bacio, dozgo bacio onu bluzu i kaže: "Ne zime nosi dole da se da u kuću, da se osuši." Pošto sam se ja bio za igroš, ta je meni bilo, ja sam rekao neću. Ja nisam do kraja ni sgovorio to neću, on je već skočio naprcije po dozgu. Ja sam pobjegao vamo iza iza jerbac mi, pa onda on me potjera, ja ispod kući, pa okosla mi, pomala slama bila, kako god okrenem, vidim da će me stići. I ja niza stranu, dolje, niz Hrid. Valjda se on poboju da se ja ne, ne, ne polovim, pošto je velika stramlina i vrati se on. Ja čitavo vrijeme dok je on istovarao to sijeno, ja izvirujem u doznu, ko ne obraća pažnju, pa dan prošlo, čitav dan, ja sam samo... Uzeo od mami, Rahmetli, uzeo koricu suh i malo kajmaka, malo po šećerio taj kajmak. I mislim se pa valjda on to zaboravi, al džaba je došla noć, moram ja u kuću. Samo što sam ja ušao u kuću, on uzeo ono što krlja, što krlja bila. Ova mamlađina i ne zna šta je što krlja. To je stolica bez naslonača sa onim urezom, onim srednim srednim dijelom. Drvena baza kakvi podloški, na njoj se nije moglo dugo sjediti. I vagona Rahmetli, uzeo što krlja sjede na nju izvuče kajša i moj neki potanak kajš, neki star izlizani kajš. Pantolama izvuče i ufati me za ruku kad me je počeo šibati i kaže hoćeš li ti kad reći neću. Ja sam govorio na neću, stari jami sestra je Mina, stari javnog je četiri godine, ona plače i viče babo izšibaj mene nemoj njega. I naravno tom je bilo prvi i posljednji put da kažem svome babi na metli neću. To sam pričao više puta svojoj djeci, interesantna im je to, naravno, naravno priča i znao sam dosmrti sve kad me Babo Ahmet pogleda, da li mu nešto odgovara ili mu nešto ili mu nešto ne Ovdje u ovoj, ovoj žepi se teško živjelo jer u to vrijeme dok sam ja bio kao dijete Nije bilo mehanizacije koja se koja se mogla koristiti ili koristila se samo u jednom dijelu žebe, uglavnom se sve radilo radilo ručno. Znam da se oralo gotovo mjesec iz dana, pa se onda okopavalo mjesec iz dana, pa se ogrtalo mjesec iz dana, pa onda mjesec dana se kosilo, pa se išlo na planinu. Uglavnom čitave čitave godine se imalo šta raditi. Ali ti naši dobri roditelji su imali posebnu metodu u odgoju djeci, odnosno u privikavanju na red i rad i odgovornost. I znam da moj Baborah mertle nije dao, magotovo gotovo da imamo slobodni. I uvijek bi nalazio posao. Čak onda kada pada kiša i kad se mi obradujemo da bi mogli tad odmarati, on kaže, idi u šupu gore ili u koljebu ili idi u soldromu i uzmi onje stare eksere, pa ispravlja je. Pa onda mi je, kad sam malo prirastuo, kaže, nacije, pa je mami i drva za, za odlaganja vatri, pa je ovi pripremili i uvijek je bilo nekog, nekog posla. Tako da je to bio izuzetno dobar način, način da se djeca privikavaju na, na rad. Ja sam ju to toku oružane, agresirne Republiku Bosni i Hercegovine kroz svoje borce znao tačno koji je to borac bio u pravoj domaćinskoj, bosanskoj, bošnjačkoj kući, a koji je porasto modernoj modernoj kući pogotovo u našim gradovima gdje su se djeca bavila nečim drugima ne ovim nekim normalnim svakodnevnim poslovima gdje se djeca nisu učila učila redu i volio bih naravno da popjetovom bosanskom zemljom da koračaju ti dobri plemeniti mudri bošnjaci koji nisu puno govorili u svojim životima koji su šutili koji su, ali imali puno mudrosti koji nisu imali nimalo podlost jedni u drugima i koji su bili veoma solidarni jer su sve zajedno radili sa svojim komšijama. I kad bi se kiša navela bili slobodni, nikada nisu čekali kišu u svojim dvorištima, u svojim kućama, već su pitali samo, odnosno tražili pogledom gdje je to neki komšija tamo što mu je potrebna, potrebna pomoć. Fali nam čini se te mnogo nam falite solidarnosti međusobne bratnosti koja sam nekako. Sa ljudi, Na istom mjestu bila stara naša kuća Bila je nešto drugačijeg izgleda, nije pravljena od ciglije, već je pravljena od cigije. Evo iz Akoće se možda i, i vidi, vidi tamo složena siga, stara siga, koja je korištena iz ovih naših žepskih brda za upravlja za pravljenje stambenih objekata. Kuća je izgorela kao i većina, odnosno kao i sve kuće ovdje u Žepini 6.14. Dok je štala, koja je ovdje bila zajedno sa soldermom, bila dijelimično oštećena, odnosno soldorima je izgorela, a štala je ostala. Jer Četnici su skinuli crijep sa štale sa ciljem da vjerovatno iskoriste to i onda, ne znam iz kojih razloga to nisu transportovali taj crijep koji smo našli ovdje nakon povrha 2000-te godine, našli smo ovdje složeni pored štale. Pa smo je prije par godina godina pokrili, tako da može da služi na nekoj svojoj, svojoj svrsti, nekoj svojoj funkciji. Ovdje ispod je spod kuće dolje Baborah metlin je imao uvijek sve do, do uh, agresije u Republiku Bosnu i Hercegovinu, negdje od 40 do 50 košnica pijela države pčele i imao izuzetno dobar, dobar med, naravno. Nije znači, hranio uh, pčele šećerom, već su one proizvodile pravi med. Ponekad poželim tog starog meda i sjetim se tih velikih lonaca, onih porculanski lonaca, zeleni, i plavi i crveni lonac s onim preklapanjem odozvu na jedan zatvaran na poseban način dole malo širije a gore uži oni bi unima bi bio med pa ja ne znam da su oni kad ovaj prazni do kraja da su oni oni ovaj čistilil proali nisu imali potrebe jer se med ne može pokvariti ne može se obataliti veš kad dođemo pri, pred kraj dole se to prilično ostruži onda se onda dođe novi novi med i e, obzirom da je to bio pravi onaj žepski med E, on bi se stvrdo tako da nije mi baš bilo pravo kad bi Bavor Ahmetli došao, kad bi mu neko došao i kazao da ja navadim koju kilu meda jer je trebalo ponekad i nabiti žulj da se izvadi koja kila meda jer se to trebalo sjeći nožem i posebno jakom kašikom da se vadi, vadi taj mjet. Ovdje su posebno ostali nekako bajrami e, u sjećanju jer jevo pa u ovoj nekoj ovakvoj kotlini, kakva ona, ona jeste i ova naša žrebska sela razbacana. Ovi ljudi iz okolnih sela, kad bi došli na Bajram namaz, onda se ne bi posle Bajram namaza vraćali u ova dalja, daljenija sela, pa bi ovi bliži ljudi zvali te ljude sa strane, pa bi baba rahmetli Ahmetli zvao te ljude na ručak, mi smo govorili na ručak. I Mama Rahmetli bi, kao i ostale žene, pripremala se za Bajram namaz, odnosno za Bajrame, Pa i za Ramazan posebno, poseban način gdje bi se pretriesle, tako reći, kuće, sve bi se izopiralo i onda bi se krečilo posebno bi se krećilo, mada su njihove kuće blistale uvijek i bile uvijek čiste i bile uvijek pometene, a nije bilo ovi moderni usivača, ni dugini, ni, ni ovih ovaj, ovaj, drugih cepterovi i slično usivača, već je to znači rađeno sa običnim običnim metlama, ponekad dotrajalim metlama, ali sve je bilo, sve je blistalo. I sjećam se da bi jedva čekao da dođe Bajram jer bi ti ljudi dolazili pa bi donijeli ponešto, jer uglavnom u tovijem rimes bili medenjaci i halvice. Pa kasnije je bio i Euroblok. I taj Euroblok nekako mi je ostao posebno. I, I sad volim Euroblok. Ponekad ka žena ide u prodavnicu, pita me šta će mi kupiti, kad mi, kup mi Euroblok. Jer mi je to nekako naj, najljepša čokolada iz onog mog djetinjstva. Pa sam mami Rahmetli govorio, kad sam bio skroz mali, kažem mi joj, ja ću tebi kupiti zlatne haljine ako bodo. Ona mi kaže, kako ćeš mi kupiti kad nemaš para? Ja sam govorio doće Hadžija Hasan Zimić i doće njegov Nurija Rahmetli Šehid, njegov sin Nurija, kojim je iz vojske, kad sam imao pet godina poslu jednu sliku kao svom Jaranu i sa posvetom, i skoro sam njegovom sinu moj, dao tu sliku, nije on imao dao tu sliku i dao mu da, da je, je presniji i da mi vrati. I dolazio je Meho, meho torla isto dolazio i oni bi davali pare, znači za različit od ostali ljudi, oni bi on bi davali nešto para. Ja e sad koliko je to bilo, uglavnom ja sam mislio je to puno. I da bi ja to sakrio, da bi ja to čuvo od sestara, ba tad nije bio tu, bio je medres kasnije na fakultetu. Ja bi to krio ispod jednog e, kartona tamo gdje je mama držala rukatke u, u, u špajzu. I to mi se činilo ovako neko sigurno mjesto. I govorio se mi da ja ću ih kupiti zlatne, zlatne haljine. E, moja djeca vole doći ovdje. Evo, kako je to na neki način. ako malo brd, e, ima brda i strane. Pa igraju ovdje ovako igraju lopti. Pa e, dok ok, je Baborahmetli bio, pošto smo vrt premjestili vama izakuće dolje podkuću gdje su bile pčele, Abab rahmetul posle agresije nije imao volje više da se bavi, bavi pčelarstvom. Onda bi se djeca igrala loptu i pa šutaju loptu i onda se lopta otkotrlja dolju, branio i lodi u paprike. Pa Babab nije baš bilo pravo. Ali pošto je volio unuči u nušće puno, nije ništa govorio, al ja sam vidio na njemu da to nije baš nije baš odgovaralo. A opet oni kad bi pitao dokle ste rođeni su u Sarajevu on kaže da su žapkavali se bojice dok se još bili još manji pa znam kad se posvađali nimalo bilo tri, 4 prijed godina dvije dvije godine razlike između njih pa kad se posvađaju nešto onda jedan drugom kad hoće da da naša učine onda kaže kažu ja sam i žepija ti si sarajeva ti hoće da mu na pakosti a čije vole hoje da dođu voli da se igraju govori da su žapkavali se mada onda klumena je žena iz je tamo tamo je kod punca ravno, ima 8 duluma oko Kokući, oko, ravno kod Efsija, mogu tamo da se igraju lopti, ali to njima draže nekako ovdje. Inače, dok smo bili mali, bio nam je problem e, naći lokaciju za, za igranje. Ako smo jedno vamo igralište u Hrašću, gore, oaj, pa ponekad ponekad i Viščavčića ste znali s nama gore da poigrate u Hrašću, pa ovamo u Hasanovoj oaj, Njivi, Ali je bio problem kad odleti lopta, ko će ići po loptu. Ali uglavnom smo mi mlađi morali ići. morali smo da idemo, jer svoji stari nas gonili. Dok mi nismo odrašli, pa su onda i ovi mlađi od nas morali, morali to isto, isto da radi. Tako da su to neki posebni, posebni sadržaj. Sjećam se ovdje u Saldrmi koja je bila pored štali kad smo već prodali ovce, e, tu bi se komili kukuruzi. E tu se napravilo pravo osijelo, došlo, došlo bi, puno cura i momaka bi došlo, pa bi se komili kukuroz. Ja sam bio tad pomali, ali znam da se oni zgađali kukurozima jedno drugo, pa da je to bio neki, neki šaretko, ašikovalo se ove. Tako da je bilo frekventno, bilo je, bilo je živo, živo ovdje. A evo gore, ove starije generacije, ja nisam, gore u dobro tušu se čuvale ovce pa mi je uh, Husein Halilović prošle godine je pričao jednu priču kaže poslije drugog svjetskog rata pošto su djeca bila nemirna bilo puno djecije ovdje u, u, na stopu možda jednu tridesijetak je svijetu u godinu dvije i čuvali su gore ovce, ali od njih najstariji bio Ramiz Halilović od Čamila Rahmetli Halilovića i Nurki, sin njih bilo jedan niz braći je bio najstariji on se smatrao najpametniji jer je on već krenuo bio u gimnaziju u Rogaticu Kaže, čuvali su oni gore ovce i onda njima, a je stariji ljudi, kad bi neko napravio zijan, oni bi onda ošinuli. Imali pravo, svaki djede ovdje, svaki čovjek je mogu da ošine bilo čije djete i, i bilo je najvažnije da ne kaže još babe, ako kaže babe, onda će dodatno dodatno fasovati. Za razliku od današnjeg vremena, kad ne smije niko nikoga krivo pogledati, kamoli, kamoli zaružiti ili, ili, ili ošiniti. I onda oni čuvaju ovce i kaže Ramiz Alilovic, Kada ljudi ošinu, pa onoj ljutnih kaže uvej pred kiamet. Kaže Ramis, pošto će svakako kiamet, haj da se mi provedemo. Šta? Kaže, najbolje da vi uzmijete para kad krenete sutra, kad krenemo ovaj, da čuvamo ovce. Uzmite para iz babini, novčanika, iz pantulajska puta, uzmete para i naručit tamo kod jednog čovjeka koji je pravio halvu i koji je pravio medanjake za srije do pijačni dan. I za petak, kad je bila džuma, kad je bilo okupljanje, veće okupljanje žepljaka, tu u centru žepi, da mi naručimo da se najedimo bar dobro halve i da se najedimo medenjaka. I tako i bilons oni su naručili bakrač halve, medenjaka i dobro su se najeli, ali drugi dan dolazi svi fasovali. A ramiz jedini nije, ramiz najstariji, ramiz najmudriji. Drugi dan opet, treći dan, kaže jedan vid, i viče od njih, pa lijepi ramiz, kad će taj kiamet, kaže mene je babo prebi. Hoće li taj već kiamet? Gore se brale, ovdje u ovom dunjem dijelu se brale reduše, a gore u Dobrotuši i gore po brezovoj ravni bilo je dobri šmrduljak. E ova mlada ne zna ni šta je šmrduljak. Tako da je to bilo jedan poseban, poseban život. Bilo je interesantni, mnogo interesantnih stvari. I čini mi se da se ljudi mnogo više poštovali, da se mnogo više, više voljali. Ja danas na chợvi markurofno. Boje, hojalo, al'a. Boje, hojalo, al'a. Ta kodeli bili su za dobri poroške, stari šljivi, bilo je dobrih bora, jabuka, krušaka. Bilo neki auto to nije vrsta voća. Ljudi koji su dolazi sa instituta iz Sarajeva kažu da je ovo u stvari jedan poseban kraj u kojem su se sačuvali neki stari stari vočke koje bi na neki način trebalo trebalo zaštititi. E, kad je napravljen jezero u 1967. godine onda se klima malo poremetila, promijenila tako da su oštećeni u prvo vrijeme orasi ali nakon toga i e, ova požeška šljivaža koja je boljala od šarki. Ja sam s bratom Ahmedom prošle godine ovamo iz ovog našeg vočnjaka imaju onako malo neke bašće, pa stare one šljive, slabo nekako i rađaju, a onda nekako mahovina ih obuhvatila, pa u dozdu nekako i, i, ova, i trava u sami sami korijen, pa smo mi odlučili da to posjećajemo. I pošto smo htjeli da to posjećajemo, do zemlje što niže, onda smo otkopali sve te šljive, smo dobro otkopali kako bi motorko moglo da se osjeće, nisko da ne bi kasnije ti panjevi smijetali. Ali negdje upola odprilike, ovaj čovjek koji nam je svekuo, naš rođak Himzo, pokvario se motorka, kada je stupio lanac, zbog toga što u tim šljivama bilo, bilo puno gelera i nije mogao dalje da nastavi. Pošto nismo nikog drugog našli, šljive su tako ostale, ali se vne što kažu žrepljaci džurahnule. Nakon toga valja što smo mi njih odkopali što smo oslobodili na neki način stabo i, i žile, One su nakon toga dobro izbeharale i dobro rodile bile prošle godine. Tako da nam je drago što je to bilo, što je to bilo tako. I malo bi samo trebalo nekog izmeta u ovog goća i on bi čini mi se ovaj mogle da budu nešto slično kao što je to bilo ranije. Naravno da orale bašće, čonda, onda je to bili njive, onda je bilo to drugačije. Ali ovdje na stopu, u našoj staroj bašti gdje imamo dobrih požeških šljiva svete godina su zaista rađale rađale dobre šljive i kad sam ih donosi u Sarajevo kažu pa dokle su ovako slatke šljive one one su toliko slatke da one pobijele od onjeste slatke pa i oni stari one šljive koji možda imaju i više od 60 i 70 godina i one se nekako bore gore u klis ima ima još uvijek nešto tako da pokušavamo da i sačuvamo ja sam što se mene lično tiče rekao i sebi i svojoj djeci, do godima ima jedna grančica, sirova, nećemo i, nećemo ih sjeći, nećemo ih dirati, jer me to posjeća, znači na moju mladost, posjeća me na moje roditelje koji su to osadili, čak i moji džedora, medli, je to osadio. E, u to vrijeme, šljive e, su rađale, zaista rađale dobro, bilo je puno, puno šljiva, srbi su dolazili, ujetkupljivali, kupovali šljive, naravno, vjerovatno su to koristili za rakiju šteta je što je to išlo tako i sjećam se kao dijete da su tek žepljaci počeli to je u zadruzi da a, otkupljuju, otkupljuju šljive možda su ja neki 5. i 6. da otkupljuju šljive za rakiju I to je bilo za bremedejit ljudima odnosno to je bilo veliki udarac za ovaj žepljac ovo čisto bošnjačka, bošnjačka sredina i ljudi su vi, govorili da Bog da, da ovo izhajvi jer su bili, bilo puno velikih tih kaca koje se punile tom žepskom šljivom. Ali mi je ostalo u sjećanju stara sušara u kojoj se opet sušle su najkvalitetnije ove žepske, žepske šljive. Bio je Ramazan i kad bi posle terave izašli skredžamije, onda bi donijeli s te sušare i velikim tevsijama donijeli parnica. E meni se te parnice činile nekako posebno. Vjerovatno nisu ništa bilo bolje od parnica koje smo mi imali na našoj pušnici. Ali meni je kao djete to, to jednostavno, jednostavno ostalo u posebnom osjećaju. Četnicka zapalili kuću, evo i soldrumu i šupu i koljabu. Eto, ostala je, ostala je štala, ali evo ostala je ova naša ovdje. Nije izgorela, trebalo bi je naravno adaptirati i volio bi, volio bi da upravo u u ovoj pušnici. Naravno može se na drugom mjestu na istom mjestu može se ozidati, možda modernija pušnica Ali čini mi se da je ova, da bi se ova, i ova pušnica mogla lako adaptirati. Nekako bi bio, bio čejf i sjećam se te, te ljesve kad bi se, kad bi se vadile kako su mirisale te šljive. A meni je bilo posebno drago da u, na kraju tih ljes, ljesava da stavim kuj ora. Pa onda orasi kad se osušim onda su oni bili, bili posebni. Tako da na ovoj pušnici Allah zna koliko je osušeno ti ti šliva, dobri šliva i uglavnom je to ko što je bio adeto i dobrih plemenitih Žepljaka, to je išlo ljudima onako kao hedija, kao poklon. Nije se to gotov ništa prodavalo. Pa ni mlijeko se ovdje u Žeplji nije prodavalo, ni sir, ni kajmak, sve je to. Jednostavno ljudi su mislili da je to neko, neko zajedničko dobro koje treba dijeliti i uglavnom se to, to dijele. Mamera rahmetli mi je govorila, kad sam otješao u medresu, Bila nam je Golubova ovdje podasta bila ispod ove strehe naše štele i ja bi njima poslupo kukuruza. Pa babu Rahmetli nije, nije mu baš bilo ne pravo pa se malo i ljutio, ovaj, jer je taj kukuruza pravo se iskoristi uglavnom za volove i za tela, ali nekako bilo, bili mi dragi ti Golubovi. Kaže mama rahmetlika ti odeš u medresu, nestane Golubova, ne ima ni Golubova. A onda kad ja hoću da dođem, kaže oni se pojavi. I ona kaže, ja sam govorila, Hadži, e, ne će doći, tada nije bilo telefona, ona, ona je govorila, kaže, ne će doći, evo, Golubovi se pojavili, ja dođem, bahnem ja taj dan. Kad smo bili u adresu, bio treći radred, sestra mi Meire, ona došla u prvi radred, pa, ko mi žepljaci, nismo ovdje imali ni adrese, bilo žepa bez broja, zadnja pošta. A sada drugarice te njene, kada je ona došla u međresu, jedna drugu i daju adrese, sa su to sve adrese sa nekim imenima, nekih heroja iz drugog svjetskog grada. A ona mora drugaricama da kare da je to žepa bez broja, pa to je malo ono ko neka degradacija. Pošto sam ja bio treći raz dođem ja preko vikenda, pitao ona mene, ona nije dolazila, pitao na šta ima ovo u žepi ako dobili smo ulicu. Naravno, ja to izmislio. Koja je ulica, kažem, ova džure pucara starog. 1.19. Odko Đuro pucar, pogotovo u žepi, ali eto, ja sam to tako rekao. Prošlo je neko vrijeme, možda ime sez dana, zovi mene je Babora ja bio on ako repeticiju u međrese, zove on mene je hitno na telefon, dole na prijavnicu. Ja dolje kaže on mene, kaka, kako si ti adresu dao mail? Po kožu mi obavio, se šalio. Kaže, nema šalije A ona je napisala njemu pismo, koje nije naravno došlo. Pojavilo se ono kasnije. On je da vidi kako je, šta je imao, jer se navikla i je što ne piše, kaže pa ja sam napisala, pa kaže nisam dobio pismo, pa kaže ja sam to poslala na u novu adresu, pa kaže kako novu adresu, pa kaže Dure Pucarao, ne zvi me dao u novu adresu, a sad njoj bilo drago što smo mi dobili ulicu, pa je to ona, ba, kolegi sam rekla da je to nova ulica, da ona upišu tamu te svoje rokovnike, ovoj. A onda je bio veći problem što je morala im kaže da je to greška, da sad treba opet da bude žepa, žepa bez broja. A to je pismo došlo kasnije jer je Rahmetli Amidža Halilu Rogatici bio u ulici Đure Pucara Starog. I onda pošto je to pismo lutalo, žepa nema, te ulici nisu gledali po imenu i prezmenu i onda su na to, to sanduče. Tako, to su poneki ove ovaj vječine stašno. Moje tužno si, šta te takvi? Učini griješni krove, bio si li pokroje se. I meni ovaj krevet nekako najdrži. Ne, ne spremamo mi njega nešto posebno sad, da mi imamo neku posebnu postelinu. O, ale to nekako, nekako mi ovaj ova jorgan što je on koristio nekako mi drugči Pa drugčiji mi je i ova, ovaj jastuk onda imamo ovdje Kur'an koji je on učio is je on učio taj pa najdraže mi nekako iz njega iz njega a pogotovo kad sam vratio ovdje u žepu bio je loš signal Da mi ga mi naravno čistozbali da vidimo kako je i signal mu je bio upravo ovdje na na, na stola tako kad bi mu zazvonio telefon on bi znači imao samo jedan položaj ako se pomjeri malo dalje onda se izgubi izgubi signal tako da Nekako, nekako mi je ova pozicija baš, baš odgovara. S tim što kad dođem ovdje u Žepu, legnem ranije jer inoče se ovdje lijegalo, lijegalo navakat. Pa u doba znam da često nismo mogli da čekamo Jaciju kasno, Jaciju 11 saati. Onda legnemo pa onda ustanemo Jaciju, klanjam u neka doba. A ovdje u Žepi se nije, nije kasno ustajalo, nego se dobro moralo poraniti. Znači, ono, ona prva zora koja je ustanje se, a onda nakon što se, što se ustane, klanja, doručkuje i onda se ide rad čitav, čitav dom. Tako da i ja praktikujem uvečej postojacije, postoj večeri rano legnem, pa onda nek ustanem, trudim se u da ustane na noćni, noćni namaz. Ja onda opet malo legnemo do sabaha i onda posle sabaha ne liježim. Znači osim kad je, kad je kišča, pa ponekad ako je kišča ili ne znam, uveč i malo obiđenim od rodbine. Ali uglavnom trudim se da dam iskoristim ovaj, na pravi način. Na vaktovi odim u džamiji obavezno, ali ovo vrijeme, znači ostalo vrijeme, otprilike trudimo se da ja i brati da održavam imanje što je Bavara, netli, ostavio i nama, naravno i našim, našim sestrama, da to bude uredno. I baš sam prošle sedmice govorio o djeci, reko, djeco, ja se trudim da ovo nekako pograbim i da ovo sve bude i da po, podrežim ovo voće i ove ograde da održavam. Isto ko što vam je tođi Edora Metli radio. A brat mi kaže, prošle godine, znaš šta, Muraska ja kaže, kad radi nešto ovdje, pa je, moram da to nekako uhasulim, moram da to bude kako treba jer imam osjećaj kodame Hadžija prati. O da ono ne bi bio zadovoljan baš ako to nekako ja to spušarim. Tako da se trudimo znači, da je državamo ovu kuću i eto i vrt taj koji, koji smo cijeli dok je on bio živet, Trudimo se znači, da, da ga održavamo i da to bude otprilike na nivou kako je on, kako je on to radio, mada je to vrlo teško jer je on bio pravi, pravi domaćinik kod njega, ništa nije, nije moglo da bude improvizovano. Kada se kosilo, onda se morala da pokosi, pa ona travka nek tam prišumi morala je da bude ona pokošena. kad se je grabilo, morala je sve da bude pograbljeno. Kada se je okopavali kukurizmi, morala je sve da bude, da bude pod konac. Kada se je ložilo sijeno, onda je sijeno morala da bude, kao što je on govorio, morala da, da bude sijeno ko jaje. Dobru podlogu osjećuje tam u gaju, pa onda dobro to podloži, pa dobru stožinu. Pa onda Sijena, ovaj, isto ako jaje okrenuta, onaj širi dio od dole, ali jedna kaže, travka, slanka, ne smije da zemlju. Pa bi ja zabaci Ivo, jedva čekao da to zabacimo, to završimo, a Bavor Ahmetlina na, na Sijenu. Pa on kaže, meni ograbi, pa očupaj, pa kada očupavaš, pa još kad čupaš, a naletiš na ostruku. E, to je bilo opasno, a ne imaš rukavice. I ja to dobro ograbim. Sam mislim da mi je da to ograbim, ali da, da se ne mere, ovaj, Da, da ne, ne moram ništa nositi kući. I dobro ograbim grabljama, ali kad Babor Ametli siđe od ozgoga, kad stavi pritiskove, i kad siđe onda, on ima svoju posebnu ceremoniju, jer nisam ja to baš dobro očupuo, nisam baš dobro ograbio. I ograbi on to sve, i kad ograbi, onda sveže vreme. I poveliko po vreme, i onda uvijek govorio, kaže, ne zvi me, koji ćemo ponijeti, ćeš ti ponijeti ili ja? Naravno sam ja nosio ovaj, jer to mi je čini mi se bilo gorije, to, to breme da nosim, kada ono se dobro umoriš i košavina, pa kupljavina, pa zabacuješ, pa sav ti iznojan, ti pa još sijeno za padalo ono kako se bacuo, e sad još treba treba to uspud da se ponese i to breme, breme sijena. A kaslije sam ga, naravno, svačio raz, raz, razumio sam ga, da je to bila i potreba, jer je trebalo donijeti tog sijena kravama, A onda u isto vrijeme, to je na neki način metoda odgoja odgoja djeci. Ta neka pedagogija naših mudrih mudri roditelja, njihova metodika i njihova logika, one su posebne. Znači, one, one nemaju u čitabima, nema, nemaju u knjigama, već je to jedna posebna, posebna priča. I naravno, u okviru te metodike je i taj babin izlizani kajš. Ja sam rekuo, znači sam jednom rekuo, neću nikad više nisam ne ni pomislio, a što se tiče, znači nas, nas Petero i vrata i mene i sa stara, znači naš metli baba je bio izvetno strog i hvala Allah je to tako, da je to bilo tako, ali onda bio opet popustio, bio tolerantan prema unučadima. Znam da se ljutio na meni kad bi ja zaružio svoje dijete za neku stvar za koju ja... Uvrijeme kasim, ja to Ja da bih da bih da Mi tada bih gospodaru dovoljati da hvalio, kad bih steli svoj, ja na sezi tebi bio. Mi tada bih gospodaru dovoljati da hvalio, hvala tebi gospodaru, što mi razum podari. O da kola je, ka kriče sličnom obliku i prije oružane i agresne na Republiku i Bosnu i Hercegovinu. Sastavio se ovog dijela ovamo gdje je bila ova česma gdje se sipala voda i ovo korito gdje se prale haljine i ovam ovaj vanjski dio koji je korišten za napajanje stoki. Ova voda je obnovljena 2007. godine, prije prilike 5 godina gdje je Esad Hrvačić, inače Žepljak rodom ovdje iz Hrva i Vidoračunavamo stopom gdje je to uradio kao hajr svoj rahmetli majci. I drago mi je da dođemo ovde na vodu i nekako mi je ona posebna. Lijepa je ona voda kod džamije, gore u putešima na vrućcima i ovamo na izvoru kod çakirlini kuće. Al meni je ova nekako posebna. Valjda mi nekako ostala dok sam bio mali, najviše sam pio ovu vodu. Tako da obično dođemo ovde na ali makar jednu flašu. Naljem pa popijem tije vode. Pa čak mi moja supruga u vrijeme govori pa vi ste stvarno žepljaci, pravi lokalisti ili ona kao nacionalisti. Kad ti nosaš ovu vodu i žepre isto ko da, ko da je zemzem. A ja kažem, je posebna vala... Ja, ma, vala. A posebna vala... je ovaj puni 21 učin. godinu nosila vodu u bremama svoje ove ovdje vode. To je možda otprilike jedno 700-800 metara gore navrsela jer ovo je praktički dno stopova, a trebalo iznijeti gore navrst stopova na kamenci. I ona je to nosila isto kod je to bila obaveza da tu žene samo nosije tu vodu. I nije se voda nosila u kantama, već se nosila u bremama. U drvenim posebno napravljanim posudama. I valjalo je nije toliku vodu, jer bila je na hrmetli Nena, pa roditelji, pa tad su bile u to vrijeme, Nisu bile ni udate ni neke od tetaka, pa Amidža, Rahmetli, pa nas petero djece. Valjalo je nanijeti tu vodu da se održava i lična higijena članova porodice, pa onda da se priprema hrana, da se pere suđe. Da, znači, trebalo je dosta vode, vode obezbijeti i to su radili isključivo žene. Kako je to moja mama Rahmetli izdržala, ja to ne znam. Samo znam, kad smo imi bili malo veći, da nažalost nimi nismo nosili vodu, jer to nije koda nije bio adet. A pogotovo to nisu radili domaćini, nisu radili muškarci, jer u to vrijeme je bilo sramota čak uzeti svoje rođeno dijete u naručje, jer je to bila bila bruka. Vodu smo doveli iz Jasenvode od Ozgova Izvrala, 72. godine, Tako da je to bio, bio pravi mubareć posebno za rahmetli mamu. A onda pitam Hadžiju Hasana prošle godine, babinog Amiržića, jer je i njegova hanuma, moja baba Vasvija i ona nosila isto vodu. Kažem, moj Hadžija, što vi niste, pošto ste imali volove, imali konje, pa što niste na tovarite tamo burovad, I dovezite vodije da, se ima, da ima vodije. Što su to žene morale baš da, da, da nosi, da se, da se muči, da se pati? A on puši onako nezainteresovano, blijedno me gleda. I njegov odgovor je bio u jednoj rečenci, kaže bilo nam je žao volova. Što znači da im nije bilo žao žena, već im je bilo žao volova. Vjerovatno im bilo teško da ufati volove u jaram pa da, napre, da, da to nabaci nasavne. Ali uglavnom sada iz ove pozicije kada posmatram i kad razmišljam o to svojoj rahmetli mami i ostalim ženama koje su nosile vode, s ove vode i drugih voda, mogu da kažem da su to bile posebne žene. I da su one u stvari bile, čini mi se, neki klasični robovi ovim ovdje žepljacima i ovim ljudima ovdje, koji ponekad nisu imali obzira prema tim ženama i koje su jednostavno podnjele izuzetno težak teret ja znam moja mama rahmetli kad smo išli u ostrnice ja sam bio mali pošto su brat Ahmed i baba rahmetli oni kosili gore pa se okišalo jedno 15 dana smo mi išli svaki dan ranom zorom pa gore ona donese hranu donese rastilo pa čitav dan kupi sijeno razgrči od grabi u akşam krenemo dozdgo I dođe i treba donijeti vodu sadna sela, znači po noći. Treba namiriti hajvan i napraviti hranu za drugi dan. Da li je ona ikako spavala, ja to ne znam. Znam da su naše majke u to vrijeme nije bilo prižidera, da su za svaki sehur za Ramazan, da su pravile pitu. Nije ništa je ostajalo od diktara, sve bi se pojelo i sve bi to bilo na vrijeme i sve bi bilo, čini mi se, bez ikakve, ikakve hiće i bez ikakve žurbe. Znam da ove današnje mlade kad naprave pitu i to pitu od, od gotovih uvki da pričaju po komšiluku pričaju i zovu jedna drugu i hvali se kako su napravile pitu. A znam da moja mama Rahmetli, ona uđe u špajz, nikom mi ne priča, a naravno će praviti pitu, samo čuješ da je klepnula nekoliko puta, klepnula oklagija i eto ti mame Rahmetli nosi pitu i pita, znači je spremna da se peče pa ona kaže samo prigledaje, malo okreni, ode uštalu, štalu, začas ona po muze kreve donesi procjedi mlijeko, pa kaže malo prigledaj mlijeko. I sve to bilo nekako u, u hodu, sve nekako ko ko usput, kod da to nije bio maso uz neki posao. Ja e na taj način su ove naše dobre majke, ove naše dobre žepke ne ponovljiva ta generacija naših majki i nena rađale nas isto u hodu. znači nije bilo nikakvih nikakvih ustanovljavanja, znači trudnoće nije bilo praćenja trudnoće nije bilo nikakvih kontrola nije, nije bilo nikakvih pošti da znači sve to bilo jednostavno tako kao normal jedan sastavni dio života gdje se danas porodija sutra već kupi sijeno ili kopa ili znači niko nije imao nikakvog nikakvu posebnu ceremoniju ceremoniju zato gdje se djeca bezika kakve bojozne nosili u bešikama i stavljali za gromile tamo negdje bezbojazni da će buja guja zmija da će da i ujede i sve to nekako, nekako se sa lakoćom radilo i bez nekog velikog bar, nama je tako izgledalo bez nekog velikog tereta i zbog toga kad dođem na ovu vodu ovdje sjetim se svoje rahmetli mame i žao mi je što je ti 21 godinu nosila toliko nosila vrijeme a kad nam je nestala voda prošle godine kažem ja bratu Ahmedu, pa lijepi brate, kako je mama Rahmetli mogla to da nanese i koliko je bilo članova ova porodice, a mi dođemo sami tu i još imamo auto, imamo, imamo kanta i mi to donesemo i onda nam teško, naravno teško, pa i dok opereš suđe i kad pogledaš koliko se valja potrošiti te vode, a pogotovo što su u to vrijeme... Naše kuće, tije stare, skromnije bosanske kuće blistale od čistoće i što je ta Bošnjakinja, ta naša majka, moja majka i sve ove majke su bile neponovljive u pogledu održavanja higijene. I u stvari to je jedan od fenomena da je u to proteklo i oružano i Republiku Bosni i Hercegovini u nedostatku higijenskih srestava. Nije bilo epidemije jer je Bošnjakinja žena naučila i u specifičnim okolnostima da održava e, čistoću. Na jednom posebnom nivou ja pripadam generaciji kad znam da su se u drvanim kablovima otkuhivale se haljine u lugu. I nekako poželim da mi je da malo osjetim miris tog haljinčeta danas. Maštimi da bolje miriševala i od ovi od ovih modernih, ovi neki Veniša, i ovi Leona i ostalih ovih mirisi ovih neki tečnosti ili tvari koje se koristi, koje koriste naše supruge u modernim mašinama za pranje veša i za sušenje veša. Čini mi se da je to bilo ipak nekako drugačiji. Volio bi da, da, primirišem, da primirišem tu hajniku. To je negdje 70. godina od kuhiva na jedan posebno. U stavnih džana u Bosni i Hercegovini sagrađena je u 16. stoljeću slični dimenzija džamije je bila u žlijevu sa desnu obalu rijeke Drini i ovo je bila jedna od vojnih džamija znači iz osmanskog perioda a ovo je bio inače neki pravac ili put i karavana i zbog toga je sadrađeni taj čuveni žepski most ili most na žepi džamija je bila dimenzija 16 puta 16 i debljina njenih zidova je bila oko metar bila je izuzetno Prijatna, znači, džamija u kojoj e, ljeti uopće nije bilo nikakve ručinija, zimi nije bilo, e, bilo hladnoći. Stari žepljaci spominju od imama e, Rahmetli e, Efendiju Konakovića, koji je bio imamo ovdje znači, u vrijeme e, drugog svjetskog rata, odnosno poslije drugog svjetskog rata, e, gdje je tu stariju generaciju žepljaka uglavnom on e, područavao vrijednostima islama u Mektebu. Takođe nakon njega dolazi Ali Hođa ili Efendija Buro, poznatiji kao Buro, da bi nakon toga nekoliko godina ovdje imamsku dužnost obavljao Omer Efendija, Rahmet Omer Efendija, Hođić koji je bio ujedno i moj imam kada sam ja bio mali prije nekušta sam krenuo u školu, kada sam dolazio kod njega i kada sam učio prve sure A nakon toga 1975. godine za imama je došao Munib Efendija Ohranović koji je znači, bio ovdje u narednih nekoliko, nekoliko godina onda u toku uh, oružalne agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu uh, ovdje uh, su bili imami Šehid Mehmed Hajrić uh, bio i jedno vrijeme znači u gođenima gori susjednom džamatom bio je Dervišalija Dervišavija Hodžić, rahmet Dervišavija Hodžić, pa i pri agresije znači gore u podžaku bio i Ifetefendija, Ifetefendija Buljubašić. Ramize Efendija Dumanjić također bio u to okružen agresije Republika Srpska ovdje, ovdje u žepi. Nakon okupacije žepe u julu 1995. godine 25. jula, džamija je nakon toga potpuno uništena, odnosno minirana, tako da je potpuno, potpuno sravljena sa zemljom i džamija i sama monara že plać se vratili ovdje u Žep, znači u maju 2000 godine i među prvim povratnicima je bio i moj rahmet baba Hadži Abid koji je imamsku dužnost obavljao otprilike nekih 4 godine i u prvo vrijeme su oni klanjali na ledini ovdje tačno na lokaciji porušene džamije ima i znači fotografije to je zabilježeno tako da su nekoliko džuma samo klanjao u zimskom periodu u osnovnoj školi E, priča mi je baba Rahmetli da su jedno jednu džumu e, imali u ljetnom periodu i bila je žetvena vruće. a onda su e, ljudi kazali, Hadžija ne možemo, ne možemo klanjati toliko je vruće da se ne može jednostavno klanjati ovdje na temeljima nego da tražimo hladovini e, baba Rahmetli je kazao da e, ne kvarite taj adeti da naravno klanjaju klanjaju tu gdje su običajili na temeljima porušene džamije A onda je, kako, kako mi je on to ukazao i potvrdio da neke žematlije, dok su klanjali sunnete, onda je Allah Roshanohu dao znači, blag povjetara, svjetar. Tako da i oni koji su već bili izmakli gore pod ovešljive iznad džamije, da se vratili, da su sasvim normalno klanjali džumu, džumu namaz. Džamija je nakon toga obnovljena, 2000, njen otvor je bio 2002. Da bi e, nakon što se moj Bavor Ahmed razbolio e, imamsku dužnost ovdje obavljao, odnosno e, dolazio svakoga petka i džanaze obavljao punih 20 mjeseci, Mehmedefendija Omanović koji je dolazio iz Visokog, e, koji je odlučio, znači kada je došao ovdje jednoga petka za, da o, da planja gimnaziju gimnaziju namazom su doveze dovezao je ovaj Meita video je da idu da su ljudi okupili u džamiji al da nema imama i onda je njegova odluka bila da uz saglasno ustvaražanskog muftije koji je nadležan za ovaj mežlis za u džamiju da eh, on dolazi redovno svakoga petka ovdje i da klanja, eh, ljudima džumu eh, s tim što je njegov uslog bio eh, da žep kreacija, odnosno međustranske zajednice žepa nema nikakvih obaveza, financijskih obaveza eh, u pogledu eh, Mehmed Efendija Umanovića što je zaista jedan, eh, jedan veliki gest, pogotovo što znamo da ovdje u zimskom periodu zna snijeg dobro da zapada tako da e, neovisno od toga Mehmed Efendija je dolazio znači i e, u to vrijeme kada su ovdje bili veliki snjegovi sa svojim privatnim autom kretao bi rano ujutro e, i ponio sa sobom nekada i motorku i pilu e, i pjesak i, e, i so i lance duple da bi mogao znači da ovdje e, u džami u žepi ljudi nisu ostajali znači bez, e, bez džumej Nakon toga 2006. Znači dolazi za imama edine Efendija Šljivar koji je znači ovdje ujedno i glavni imam jer ovom džematu krevetiraju još dva, dva džemata gođeni i požreplja. Mogu da kažem da se izuzetno lije osjećam u ovoj džamiji kada dođem bez obzira što je na nešto manji dimenzija nego što je bila ona naša stara džamija. Napravljena je od, evo možemo da kažemo, modernog materijala, ali ona je džamija bila <hle> zasigurno kvalitetnija. Meni ono kao djetetu što je ostalo posebno osjećeno je, to je e, veliki stub, drveni stub koji je bio u sredini džamije, na koji se naslanju dok je bio živ Rahmetli Mustafa Mustafa Hrvo, Hrvačić, poznatim Rahmetli Mustafa Hrvo, i to kao da je bilo njegovo mjesto, rezervisano njegovo mjesto, kasnije čini mi se da je njegovo, njegovo mjesto zaubio Rahmetli Tajbo, Tajbo Hoćić. Znam kao djete smo dolazili u Mekteb, da je u to vrijeme nije se obezbeđivalo strane Mežlisa, nisu se obezbeđivalo drva, vek smo mi kao djete sa potpazuhom nosili po jednu dvije glavnje i dolazili, dolazili tu u Mekteb da bi znam da su bile poznate žepske hatme gdje je po 100 100 djece završavalo hatme duše tada je da nekoliko stotina djece bilo ovdje u osnovnoj školi u Žepi posebno smo ostali u sjećanju i teravije ovdje jer je u džami je bila gotovo, gotovo puna, mi i djeca smo bili otprilike u zadnjim safovima, znali smo da se nekada i nasmijemo, jedno drugi da guramo kao što je to običaj ovaj i, i, i ovo naše, naše vrijeme, znali smo naravno ovaj i da budemo uh, ruženi od strani starih stari džematlji, ali to su uglavnom uh, lijepi lijep trenuci uh, u džami je bilo, uh, bio mafili, tako rečeno neka kreveta e, i posebno mi se doimio taj dio džamije kao, kao djetetu e, i ovdje je Mihrab u Žepskoj džamiji, imaju znači zabilježniki snimci na YouTube, e, gdje je Mihrab bio specifičan nekako posebno posebno išaran. Tako da žao mi je te stare džamije, ale tolhamdu na temeljima te džamije imamo nešto manju džamiju o, i Imamo i solidan džemat, da kažemo, i teravinom i posebno džumama i ono što je posebno za pohovalite, a to je da e, žepljaci, veliki broj žepljaka praktikuje da svoje umrli e, ukopavaju ovdje, klanjaju džanaze e, ovdje u Žepi, gdje dođe veliki broj žepljaka svaki put i ono što se može primijetiti za one koji se odlučuje da ukopaju svoje umrli u Sarajevu da otprilike imami Sarajevsko umrljusa e, konstatiraju da su e, džanaze žepljaka najposjećeniji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 Allah Allah, alam Muhammad, Allah Allah, alim Yusaymah Allah Allah, alam Muhammad, Allah Allah, alim Yusaymah Allah Allah, alam Muhammad Udnost imama u džamatu ja sam stupio 15. septembra 2006. godine i od danas do tada sam imam ovog džamata i to je nešto što čime se izuzetno izuzetno ponosim E, kada sam u Žepu došao od 2006. godine, ova džemat je imao mnogo više povratnika nego danas. E, od tada pa do danas u ovom džematu, govorim dakle samo ljudima koji su se bili vratli da živi ovdje u Žepi, je umrlo preko 70 preko 70 ljudi, 70 domaćina i otprilike toliko je toj broj koji, za koji ova džemat žepa manji u odnosu na broj ljudi koji su živjeli 2006. godine ovdje u, u žepi. 2007. godine jasno islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je oživio rad sa islamske zajednice žepa obzirom da je e, Žepa i pri agresije na Bosnu i Hercegovinu djelovala kao zaseban džemanski odbor e, i ta činjenica, dakle ta odluka reasta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je e, u veliko olakšala e, nama e, rad ovdje u, u Žepi dakle govorim o nama imamima i o džemanskim odborima i kasnije samom u ljudišnom odboru među se Islamske zajednice Žepa. Ono što čime se ja također ponosim jeste činjenica da veliki broje Žepljaka, iako žive raseljene širom Dunjaluka, dakle u svim, gotovo svim bijeha gradojima i e, po svim e, zemljama Zapadne Evrope i, i Sjevernje Amerike, Australije itd. Ovaj, žepljaci ne zaboravljaju svoju islamsku zajednicu i oni uveliko pomažu rad svo, svojih džemata i svog međusa islamske zajednici žepa i to je ono što zapravo eh, nama omogućava da normalno funkcionišemo i normalno radimo kao džemati i kao međusa islamske zajednici ježepa. Inače u sastavu međusa islamske zajednici žepa su i E, džemati, pored dakle, džemata žepa su u sastavu međusa islamske zajednice žepa su i džemati podžeplje i gođenje. E, mi danas na nivou međusa islamske zajednice žepa imamo e, nešto preko 700 članova što nam omogućava da e, uz dobrovoljnije priloge opet naših žepljaka ovaj, da, da sa svim normalno funkcionišemo i da budemo gotovo potpornosti samo održivi džamati, samo održiv samo održivi danas na prostoru Medisa islamske zajednice žepa živi nešto oko 240 euh bosnjačkih muslimanskih porodica. Od tog broja otprilike nekih 25 do 30% posto su porodice ispod 40 ispod 40 godina, dakle nešto mlađe porodice. Danas tu imamo također i 24 djece uzrasta od 1 do do 9 ili 10 godina. Mežliski stanovske žepa je pa dakle mežliskoj ovoa džemat funkcioniše dakle sa svim onim što jedan džemat znači E, Pored ovog džamata, u džamatu Gođenje i Podžeple se redovno obavljaju džume od 2007. godine. E, dakle, obnovili svoj i džami, i ovu ovdje džamiju, od 2002. godine je bio otvor džamije, obnovili smo i džamije u, u džamatima Podžeple i Gođenje. E, tu se o, djelomično o, o, održava ili o, živi vjer, vjerski život u smislu da, o, dakle, redovno se klanjaju sve svi džume, sve džuma namazi. Uh, imamo dva imama Vedin Efendiju i u Ugo, Džematu Gođenje i Bečar Efendiju Ismeta u podžeplje pod uh, i svi mi kao kolektiv se trudimo da na neki način ali, ojačamo naš međusislamski zajednici Žepa obzirom da je to jedina institucija koja koju bošnjaci na ovom prostoru imaju imaju na raspolaganju uh, vjerski život danas u Žepi se posebno intenzivira u toku mjeseca Ramazana uh, kada organiziramo e, zajedničke iftare u svim našim džamijama dakle mi u Ovlje u Žepi u džamati u džamijama u u i Pođeprlju e, u toku mjeseca Ramazana naravno e, i ova dva džamata se obavljaju baš svakat također muslimanske zanci je Žepa u toku mjeseca Ramazana od svake godine unazad 4 godine e, angažira po jednog e, softu ili studenta fakulteta islamskih nauka a, u Sarajevu što nam omogućava da mi i mami obilazimo e, ova zabađena ževska sela i da na neki način omogućimo gotovo svim našim džematlijama i povratnicima da klanjaju po barem jednu, dvije ili tri teravije kako ko, kako ko od njih jeli, ovaj, stigne. Ono što se može kazati za muslimanske zajednice žepa je na kraju da smo se mi zaista uspijeli na organizirati na jedan kvalitetan način dakle obnovili smo svu gotovo svu ovaj infrastrukturu muslimanske zajednice žepa koja je u toku agresije na našu domovinu bila u potpunosti u su sušena i danas ovaj <trije> ovo je staro mezar je ili kako mi kažemo u repljaciji groblje e, to je mezarje iz vremena, vremena Osmanlija ili ranog perioda ili možemo da kažemo da je ono stvari na prijelazu između Bogumilu svog doba ozirom da imamo dole jedan jedan stećak ne govoreći o investicijama koji je mnogo više gore u Ljubomišku na ne, nekropoli u Ljubomišku ali ovaj stećak znači u stvari on govori o tome znači o tom prilazu prilazu iz Bogumilu svog tog perioda u e, perioda Osmanlija gdje imamo mnoštvo ovih e, starih osmanskih nišana nišana i naravno imamo i ovo ove nove nišane nišane gdje se uglavnom kopaju e, familija Hodžijća i fizički je na neki način vezano i ovo mezarje gdje se kopao Mihalilović i Karići e, e, Karić i tu ima također također znači nekoliko Hodžića ili Kulova jedan Kulovac koji je ukopan u to naše naše mezare. Mi smo ovdje pored nišana šejiskog nišana jednom od vojskovođa ili komadanata a zaključujemo to po ovom bajraku znači koji se nalazi ovdje sa u prednju stranu i po ovoj sablji koja je ovdje na sa strani na nišan komisija koja je radila na izradi idejnog rješenja za shehijski nišan, nišan šehidu bosanskom šehidu je upravo detalj koji je uzet istog starog starog nišana bosanskog nišana šehidu i to je ta, to, to pola jabuke koja se nalikuje se nalazi znači na vrhu vrhu nišana Ono što je zanimljivo i što nažalost mali broj bošnjaka zna, znači ta jabuka na vrhu, ona svjedoči znači da se radi o osobi čovjeku koja je postigla šehadet u borbi u džihadu. A ove jabuke koje se nalaze sa strane ili ove oznake sa strane, to označava broj ranjavanja na ovom e, konkretno znači nišanu imamo e, četiri jabuke sa strane što znači da je ovaj vojsko vojskovođa e, Sinan Topal Topalpaša koji je postigao shahada znači u vrijeme kada se oslobađa ovaj prostor e, da je on znači šehid i da u isto vrijeme znači da je imao četiri ranjavanja e, slično znači sličan nišan nešto manji sniže dole znači nalazi u ovom isto, e, istom istom mezaru mi svake godine pokušavamo da na neki način se organizujemo kao mežlsanski zajednice žepa organizujemo jedan dan znači za ovo naš zajedničko čišćenje čišćenje našeg mezara i nadamo se inšallah da ćemo već sljedeći vikend uh, imati neku sličnu akciju da malo ovo, da malo uredimo znači ovaj ovaj harem koji je prilično onako i veliki znači, za nas žepljake veoma važan jer on svedoči tu našu ويحشد أجنبه ويعبت تنسيا برسول الله عليه وسلم ولنا في الله وسلم حسن يتقدم القائد بتوجيهاته إلى المجاهدين قبل التحرك إلى العمليات قلت حافي لا تنبو وذكوا به دولة الباطن أخ الكفر إما تبعث الهدى فأصدحت فينا الأخ المبتدى أخ الكفر إما تبعث الهدى فأصبحت فينا الأخ المفتدى وإما جهلتا فنحن الكماك نقاضي إلى الروع من هزدى وإما جهلتا فنحن الكماك نقاضي إلى الروع من هزدى إذن لا أذخناك ضعف القياك وضعف الممات ولن تنجدى إذن لا أدقناك ضعف الحياة وضعف الممات ولن تنجدى فإنا نقول بروح الإله قولك يا نبي الهدى فإنا مصون بروح الإله ونقهرك يا نبي الهدى والحق يحتض أشلاده ويا تذل الموقف الخاطئ والحق اللهم اكتب لنا نصر مبين اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم اللهم اجعل فيه نصرا لدينك. اللهم اجعل في هذا العمل ذلنا لأعدائك عداء الدين. اللهم عفو عنه. اللهم تقفل منا شهداء ان كان هناك شهداء. وشافي وعافي جرحانا ان كان هناك جرحة. اللهم ارحم ضعفنا وعفو عنا واضطرنا وصل الله على محمد. اللهم أكبر. الله اكبر. الله اكبر الله. أكبر. الله, أكبر. الله, أكبر. الله, أكبر. الله أكبر. Komisiji misli, tvoj ko je doli strancin, ilu njih je desetak, sve komisili, na te izvizijama, sve ih nisam. Jeste bile ovako, obralnica, nikde nisam, ništa, ko se napadu, pa ko je, you know, ta armija Čeknička. Sve sve neisam. A iz Pobudja znači bio tamo u Tkonjević polja, evo? Iz Pobudja, ovo na vratrucu. A ja, pobuđe, pobuđe, dolebi... Ja sam je napisao papiju, kako je ime, gdje je i poslije... Mi smo ošli slučajno, očeći, onaj nam Bratić bijaše, doći robabi Nišana i otišli u groblje da je Nišana poslije. Kod nekim odijicu stvoriše, bogoti ovako i ovako. Pa hoće on tudi, kada je ovdje taj čovjek, kada je mi neko ljubami škopiti. E ako je to, nije to. Ovdje nije znam koje je uđenje. Žepa bila znatno prije u blokadi nego što je, što je bio faktički ostatak Bosne i Hercegovine i dotor namirnica u Žepu je bio znači, uskraćen prije na nekoliko mjeseci tako da početak oružavanja gresna republiku Bosne i Hercegovine Žepa je faktički dočekala gladna ono što je e, bilo vrlo teško a to je da su žapljaci morali znači da idu neki 30. kilometara kroz četničke linije u Srebrencu e, i svo brašno odnosno žito ili kukuruz ili zobi ječam su plaćali zlatom i, i njemačkim markama. E, stvar se kasnije kasnije promijenila naravno bilo je bilo izuzetno teško 92. 93. godine, ono što ja znam od svojih roditelja i od svojih rođaka i prijatelja jepe a onda nakon što je krenila humanitarna pomoć žepljadi su elhamla imali znači dovoljno <clears throat> dovoljno hrane tako da su srebrencičani dolazili znači u grupama i pojedinci dolazili u žepu i tražili pomoć Ono što se nije desilo zasigurno, ni na jednom prostoru u Bosni i Hercegovini a desilo se u Žepi, a to je da su Žepljaci 93. i 94. godine nažalost to nikada nije koliko ja znam nije zabilježeno u kameru e, prepričavalo se između Žepljaka ali prilično stidljivo a to je da islamska zajednica odnosno tadašnji odbor islamske zajednice u Žepisu organizirali sakupljanje zekata i sada katul fitra za Bošnjake napačene Bošnjake gladne Bošnjake u Srebrenici tako da se sa konjima znači prebacivala ta hrana i pojedinski koji su Znači, niko se nije prazam vrši. To je jedinstven slučaj. Znači, u to vrijeme potpuno blokade žepe, žepljaci, niko od njih zasigurno nije bio dužan da da zekat. Neovisno od toga, znači, oni su osjećali svoju, svoju solidarnost, potrebu znači, da pomognu Srebreničanima i oni su tu pomoć pokazali, znači, kroz ovaj, ovaj, jedan plemeniti, plemeniti čin. Hadihid dunijan djamila Bejna qafirin wa hamila. Sada mi smo na Bijelima, ovdje na Bijelima imaju i Borići koje smo mi sadli ka učenici osnovne školi. Oni su već prilično ovako porasli, u toku agresiju na Republiku Bosne i Hercegovine ovdje je bilo više bajti, bilo kuća, nekih koljebak koje su ljudi pravili. A ovo dole je centar, centar žepi oni koji nisu bili ranije u žepu kad prvi put dolaze u žepu naravno očekuju sad da će zateći neki grad da će zateći neku varoš i kad dođu u žepu i kad im se kaže ovaj centar žepa onda se oni ibete kažu Pazarjovo je žepa jer su imali predružbu da je to mnogo veće mjesto u stvari, to je skup skup sela i odovi neki sadržaji evo je, znači ono što smo obnovili do sada znači, to je džamija Rakovska kuća, znači pored tu, ima ova zgrada tamo, zgrada osnovne škole, ova, to je u stvari bila stara osnovna škola, adaptirana i sada to sedmero gdje se ide u našu osnovnu školu. A ona tamo porušena veća zgrada, to je u stvari zgrada osnovne škole koja nije adaptirana. Ispod je dole bio stanbeni objekt u kojem stanovali nastavnici i učitelji, bila je pošta dole u prizemlju, bila pošta. Ispod Vakufske kuće i dolje ispod puta je bio motel, imao znači veliku konstrukciju, znači bio stari motel. Ispod motela i dolje bio bio pogon jasni je neki 60 60-70 djevojaka žepki radilo prije oružane agresije Republike Bosne i Hercegovine. Bila je e, sušara, znači tamo iza iza džamije, po dužini bila je jedna prodavnica dole u Ovaj ovako sku izgrađenog znači, magacina, pored je bila prodavnica i ovamo bila ova zgrada u kojoj je bila to je u stvari zadrugna zgrada gdje se otkupljivalo što se moglo, ovaj što su što su ubirali, bila je, bila je tu ambulanta. Ambulanta je djelimično znači adaptirana i to je u stvari centar, centar žepi. Tamo je u pozadi znači red pašina kula koja je e, pravljena i sagrađena u 16. stoljeću. A iza Reže Pašinje kule e, je stari čuveni žepski most ili most na žepi o kojem je e, roman napisao, napisao Ivo Andrić. A opet znači iznad gore je grad, grad iza kojeg se opet sela vratar bi bio svoje polje brežova rava, znači eto to je ta, to je ta naša, naša žepa. Muzika Jedan od keramita Bosansko-Hercegovačkog rata se desio evo i ovdje u Ljubomišlji, odnosno na samoj Ljubomiškoj okuci. Kada je herojska žepa pala u ruke Četnika, koji su nadirali se svih strana na žepu jula 1995. godine, Nakon povlačenja boraca žepske brigade kojoj se priključila jedna grupa i srebraničana, među kojima je jedan od boraca iz Pobuđa koji je došao da brani, brani žepu zajedno sa ostalim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, I nakon što se povukli na e, rezervni položaj na Gusinac i e, borci Žepske brigade bili pre, prisiljeni da se povlače preko rijeke Žepe u, u drugom pravcu preko Tuleža, e, desila se situacija da je ovdje, znači u blizini ove ljubomiške okulke, negdje otprilike neki možda 30 metara lijevo ispod puta, e, postigao šehadat, jedan e, od e, pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine iz Pobuća. Prije nekoliko godina moj babu Rahmetli Hadžija Abid i moj brat Ahmed, dok su boravili u našoj porodičnoj kući, došla su dvojice mladića sa stranim tablicama, avustrijskim tablicama. Jedan od njih je kazao da je on brat jednog od šehida koji je postigao šehadet ovdje u Žepi, a da mu je ovaj drugi ili, ili sestrić ili Amidžić. I ovaj njegov brat je kazao, uh, treba neko da mi pokaže lokaciju gdje je to ljubomiška okuka kako bi pronašao tijelo svoga brata koji je postigao šehadet ovdje. Kazao je da on već duže vrijeme sanja svaku noć kod to sanja svoga brata i uvijek isti san. Brat mu usnu govori, brate što ne dođeš pomeni. mene. Pa on kaže, ne znam gdje si, a kaže, ja sam u žepi kod ljubomiške okuke i onda mu on usnu, znači gleda kako on ide, odnosno kako ga, kako ga ovaj brat koji Sanja prati i dovodi do lokacije na kojoj, na kojoj je bio, na kojoj je on postigao šehadit. Kada su, nakon toga, kada im je pokazana ova lokacija, ovaj brat koji je došao da traži svoga brata šehida, je ušao, znači došao ispod puta i na lokalitetu koji je već nekoliko puta vidio usnu našao je tijelo svoga brata šehida evo našao sam u njegove jakne našao sam mamin Tespi posle toga je kontaktirana komisija za traženje nestalih osoba i znači uz stručni nadzor te komisije je izvršena identifikacija tijela ovog šehida i to bi se moglo zaista ubrojati u jedan od kerameta agresije na Republiku Bosni i Hercegovinu gdje se zasigurno zna da je ovaj šehid, ovaj borac bio primjeran borac dok je bio na slobodnim prostor slobodne teritorije općine Srebranica Ali da nakon toga, znači umjesto da se uh, pokuša uh, izvući uh, kroz četničke linije na slobodnu, uh, slobodni prostor uh, federacije ili uh, prostor koji je kontrolisala armije Republike Bosne i Hercegovine, uh, on se svjesno odlučio da, uh, dođe, da prođe kroz četničke linije i da se priključi uh, borcima žepske brigade kako bi uh, tada u to vrijeme uh, branio uh, žepu. I evo da kažemo, znači među posljednjima koji je napustio ovaj položaje bio on, odnosno, nakon toga i postigao šal. Ustafa Guhdija, rođer 1954. godine u Žep, selo Vratar. U Žepima je rad zatekao od Bajrama 4. aprila, gdje sam pristupio dobrovoljno teritorijalni odbran Žepi pod komandom Hasiba Omanovića. A, pa mogu reći širom Bosni i Hercegovini znaju o Mustafi Gohdiji, ko je Mustafa Gohdija, paralompijac, atletičar. U bivšoj je nabiju sanitetni, a postao vrhunški, vrhunski inženjerac, jer sam bio glada, nisam imao šta jesti, morao sam ići od Četnika dotima vranu. One kuće koje su popaljene bile, sela koja su popali odma na početku, odma iza Bajrama, a čak selo godimlje, na plateau Borjeka ono je izgoralo i prije bajrama oni su njih istirali prije bajrama tako da ovaj sam silom, silom prilika postao inženjerac i demontirao mine pa da ne bi dulio i o tome prilikom povlačenja četničke snaga pred zimu iz rejona gođenja stoborana borovca laza Naši ljudi su pošli da vidje šta je ostalo od njihovih kuća, od njihovih objekata. Međutim, bilo je sve zaminirano, tu je bilo Minske i Polja, gdje i danas ja vjerujem posle 20 godina da ima hiljadama i hiljadama mina. Pošto sam ja ta područja sva obišao za ono vrijemena koliko sam ja bio tamo. Onda su nas radili, ponajprije na Borovcu, Salif, Brgulja i Imzo Bajić iz Vratara. Numo Bičo poginuo, izranjavani, dovukli u žepu, donijeli, tada je bio Allah Rahmete ili Avdo Palić, komadant, zamijenik mu bio Ramo Čardaković. Komandir Čete u kojoj sam ja bio, iako sam bio načelnik inženjerije, ja sam ipak bio pripadnik vratarske Čete pod komandom Amira Bajića. Oni su me poslali da demontira mine sa još dvojicom pratioca koji su bili kod mene u obezbeđenju. Prvi dan kad sam demontirao, iznad raza i preko borovca, za jedan dan 360 mina sam demontirao. Samo sam tijela odvajao od upaljača tijela i ostavljaju. Poslu su išli s konjima pa donosili ta tijela. I tom prilikom valjda preumoran, valjda pre, šta ja znam, prešla rutinu. Demontiranje mina je prešlo u rutinu, a sve što pređe u rutinu to na brzinu i odi. Čovjek izgubi kontrolu i nad sobom i na onim što radi. Drugi dan sam otišao iznad Stoborana, prilikom paljenja Stoborana, četnici su pali Stoborane, oni su ozidali grudobrane na gredama. Grede se zovu iznad Stoborana i sve su zaminirali. I ja prilikom tom prilikom demontirajući mine stavim na minu onda je boje obezbeđenje je pošla prema meni da ovaj da neti odnesu ili odvuku ili ne znam šta su mislili jer ja nisam uopšte pao stao sam na minu i jednostavno sam mislio gađaju me od medine kuće odatle preko noga, dola. dole gađaju me bacaočem mislim bilo da, da sam stao na minu i oni trče meni kaže stao si na minu, ja pogledam kako se čizma rastcvala. Sjedim, skidim dvije mine, demontiram da ne bi sad kad priđu mene, da ne bi, da ne bi oni naletili na na mine. Skidim te dvije mine, zamotam svoju nogu, ustanim, pušku pored sebi, oni kraj meni, i sad, ko poznaje, gdje su stoborani, gdje, gdje, ovaj, paleš, ja sam sišao do, do, do, do dole. I e onda je našao huso, Sejfić sa kamionom, Ramo Čardaković i Salin Česko pokupili su i do Invera žuće kući, moja na tiđa za Inverom. Tada sam počeo tresti se, groznica me počeo tresti, krv odišla. Vjerovatno ona, je osjećaj dok je čovjek fišak krvi dosta otišlo. Ja on, jednostavno nisam ni o čemu razmišljao, ni o porodici, ni, ni dje su, ni šta su, ni... pošto sam ja bio i volio igrati da prvo prošlo kroz glavu iz toga momenta. Nećuš nikad poigrati i gotovo. I onda u žepu kad su me svukli dole, Šaban je prilikom, jer nije bilo ni breg, nije bilo ni bene, nije bilo ni naši ljekara opšte prakse, i Šaban je mene da očisti ranu. Prilikom čišćenja rane, meni je razbilo pete i ona je probila kost kroz ovaj zlop. I kako je izvuko onu kost, Nije imao čime da zaustavi krvarenja, pun lavor krvi je iz nje izlio. On ne imao čime da zaustavi, koliko god tampona nagura nema šansi, nema peana da stisne gore. Po zidu je bilo ovako sutrijedano, čitav zid je krvao bio, kako sam se ja vrtio u neznanju, u onom je svemu. I kroz nekoliko vremena tu, tu je se zateko, ono nisam se bio svjestan da sam i zateko baš, da, da, da, nisam njih poznao ni Salih, Brgulju, ni, ni, ni Himzu, Bajića, ni, ni ove koji su bili ranjeni, ja i nisam poznao koja. Ja, ja vićem daj ovo cijestor po zdravom vetkivu da probam, dostorijem živ. Stavili me na vagu, ja 39 kilograma. I onda su bez anestezije, bez ničega. Pjevamo mi, mala mojena boljana bole. Sali neće da pjevam. Ne se, ali kaže, vidi groblja gore, ja ušdubim, da ti vam pjevam. Sad nisam pjevao, kad sam mogla da preskakao, sad da ti pjevam. Međutim, aj sve to tako prošlo, malo tamo vam osjekoše mi nogu. E kad su mi žicom spaljivali, na, na šporetu, kad su žicom spaljivali, tada sam oči svoje ovdje vidio. Mislim, teško se posjećat sada ovih momenta, posle 20 godina. A treba pričat moramo pričati, da bi ostala ta djeca da znaju šta su radili od nas hršćani. Petni koji imamo srca, koji imamo rabrosti, i sami sebi da režimo noge i bez anestezija. Naš šaban Kulovac piše sad knjige. I, ne, ne, I onda si sam... Si ono učenje, kao metab, ja? pa... Do me je salih posjetio. Ja nisam bio svjestan da je to, to tako. Ali me on posjetio nekoliko puta. Ja se na pameti. Nikoga nisam napam, je znao ja ga napam je proučio. Pred burom učio, prvu atmosferu završio, drugu hatmu sam pred Omerom Alayn rahmetliye efendijom, treću atmosferu sam pred mojim ocem Ala rahmetliye. I im zom guhdio koji je bio veliki abapsa Hadži Abidagom Halilović. Duže ističe do kako je pameni s odrezali nogu i onda ja sam odvukli me zvukome Hadžija Rasimala Rahmet te sina na i babo na sahonama me odvuko u vratar. Nema oblodili, nema nikog, nema hrane, nema vode, nema pića. 17 dana i 17 noći mali moj sin bio uzame. I on još u u Srebinice traži hranu. Među tim komunikaciju dole na onome, na pozdravanju i sad nije mogao da se vrati. Ja u vrataru u kući snijeg je dopao. Nema ništa ni da jedim. Iziđem iz spužine s vjerom i oduzmijem snijega stavim u usta. 17 dana i 17 noći. 18. dan sam otišao po iz spužine. Nema mi ništa, ka nema mi ništa. Sabit. Ja ne znam je li živ Odrić. Mi je ponekom je poslao štak ke višu kad sam trebao da krenem za Sarajevo. Onda kod nije može šta, ka nisam ništa. Posle pravio sebi protezu i svašta. Iziđem iz iz pod kolibe i ogulim šljivu. I on je kori, al tvrdo ja ne mogu nego on zeleni i malo snijega u šerpu i to pojedim. To je bilo 18. dan. I kaže, ne može se živiti, recimo, bez ranije, bez ovoj. Može, dragi Allah, kad odredi, možeš ti živiti bez svega. Na faka jau. E onda su nas opet trebali dođe, umprofor, pa slagali. Nemoj, javljaju na iz Sarajeva, dolazi, umprofor, nema problema. Nas opet nastavane, na sedam rataraca bez nogu natrpaju nas na sahane i vozi u, u žepu dolje, kad dođe, on da nas vidi. I bovi mi opet nas vratili, valjano mene je izmočila, koji li brah, ja sam zaspu. Kako sam zaspo, kad odšao Hasan odletio, kaže, moja ga ne diše, nije živ. Mo kako, šta ne diše? Ne, moja ga ga ne diše. Oni došli, sakupili se oko mene svi, mrtav, nema ga. I bovi mi, oni ti mene vratili ga sulhanu. I hađi ja, Allah mu rahmete ilaih, on ti bome meni je fino, ukazuje Sulhanu, okupaju, zamotaju i će fine, iskopaju u grob gdje su, gdje su mi nogu, jer je sin odnio nogu i zakup u Kulovačko groblje. E, haj, oni će meni ti uđi sad i ukopati gdje su nogu stavili da i mene odnesu. Međutim, haj, to će biti, po, ono se nije smjelo pod kopati, nego po noći posle akšama, međutim granate su sasule zborika, to je deset hiljada granata je palo. Ne mogu me ukopati, bo me izotrodo mi je hladnoće, valjda i dragi Allah, tako ostio, probudim se ja. Ufati me i panika da vam kažem iskreno. A prije toga sam, ono, ja sam misle da je sam, a najvjerovatnije je duša, ona je putovala, lebdila tunel, jedan veliki tunel, i na kraju je drvo, sjajno drvo. Ne, ne mogu odretiti koje vrste je drvo, da li je jabuka, kruška. I sve sjajne trake idu, ja lebdim. dim. I znam da moram doći po to drvo, znam ima izvor po, to, po tim drvetom. Moram se napiti vode, valjda žedan bi ono. <kuh> Međutim, nisam došao do tog drveta. Ono se izgubilo, ja sam se probudio. I naopada mi baba Allah rahmeta glede, sve zani ja nema, no, da skinem ne mogu, mrdo, moći da me uguši. I naopada mi baba rahmetli kaže duša odlazi, a tijelo ostaje ono ko paanj, ko drvo. Ništa od tijela nemaš, moraš gledati, baciti gdje hoćeš. I reko, hajde se ja oštinim. Ako me zaboli, na vam sam svijet, nema ga. <laughs> oštinim se ja, Boga mi boli. Zabolje meni, Elhamdulillah, živ sam. U je se proču, Ađija Rahmetli Abid i Ramis ođa iz Dumanjića, Ramis Dumanjić došle kvadnjaju Rani i Sabah i da mene odnesu. I oni ti mene opet potkupe nazad, tamo nosi kad im zaukaže, ma koga sad nosite? Pa kaže Mujagu, pa ko ćete ga vam, on je mrtar što ga niste ukopali. Elan Delilah preživio. Prebačen helikopterom pa sam iz Zenice pješe naštakama došao preko Brda. Naštakama sam došo ovdje u Sarajevo jer su mi javili da mi je žena, žena mi je i ovaj mlađi sin bili u Sarajevu, a ja i stariji sin iz Čerka smo bili u Žepi, mene čera, žep je zakat će radit u Žepi, ošao kod Čerka mi je bila udata tamoj. I onda mi javili da mi je žena i djeta izgoreli na kopiljoj glavi, međutim Elham nije, nije to bilo i ja. Naštak je, bez proteze, bez višta i zenice, dođem u Sarajevo preko broda. Vi znate kud je se išlo, kud je ni tuneli. Nisam odavno u vratar, Prije san otvaranju onoga spomenika vidio sam neke stvari koji koji meni mi imponiraju jer upravo noć sam neko malo prije neko su tu pravi ljudi. Iskupci ljudi koji su bijesali po pečinama. Gared ya shibla al iman, gared wasdah bil quran. Gared ya shibla al iman, Zovem se Sali Brgulja, rođen na Borovcu. Ko opštine? Kostari opštine i jeste. Nekadašnja bivišta opština, bila žepa, sljedište bila na Borovcu. Rat me zakačio na Borovcu, a prije toga sam radio kao trgovac. Početak rata me, znači, dočekao sam na Borovcu. Početka u... u, u armiju toda stvar je bila teritorijalna odbrana više, to je znači organizacija u organizaciju same odbrane naših sela, znači da budemo na, na, na, na tim linijama da čuvamo, da čuvamo znači upadak upadanju ranjancam 31. oktobra 92. godine na Borocu stao sam na naminu sam i prevezen Nači nošen sam do preveznica, a i sa preveznicam abit Abid, Zimić, dovezao do Žepi. Dok sam nošen, znao sam za sebi. Dok sam ložen, nisam nošen. U Žepi, sam prenoćio tu veće, nisu, mi ništa ralu, stvari, to je bila evakuacija. Samo sam, u ono moment kad sam bio ranijem, želio sam da dođem do Žepi. U stvari, kad sam došao do Žepi, nisam ništa ni dočekao do koji nisu kao da im svežiš ruke na lijeđe da ti pomaži. Nisme imali ni lijekova, ni zavoja, nisme imali apsolutno ničega. Ovo što je ga malo prije govorio o tim stvarima, to je doista tako sve se odrešavalo. Amputacija koja mi je rađena, rađena je naživo, bez ničega. Dugi ipak period posle svi ti dešavanja koje se desile tako da sad Sa ove distance kad čovjek priča o tim stvarima, ja sam tu uvijek nekako volio da stavim po stranu da se ne sećam stvari da a je trenutak i momenat, možda zbog toga što mi i ovaj naš tvoj šta je, naša omladna e znači dolazi na neki na neki stepen kazabora i jednostavno ne želi da priča o tim stvarima, onda je ovo dobar momenat da da ima malo posjetiva na ta na te dešavanja. E, Kad posmatram sad iz ovih ugodnosti u kojima sada živimo ja ovaj i kad se sjetim tih stvari koje se dešavali ja sam doista do eh, dotako dno života ranjen sam na naživo bez tableta bez lijekova bez zavoja bez hrani bez grijanja apsolutno ničeg jednostavno Ne znam šta bi sad u ovom momentu rekao da sam onog momenta imao, znači, ni sam apsolutno imao ništa, nije to da nisam ja imao, nije, nije apsolutno imao ni, ni, niko od ovih i ostalih ranjenih koji su bili znači, tu u poradi, od kasnije mu je Muja ga ranje uh, stigao, ali prije toga je nas odate kao tu himzu, Bajića, Teško je to govorite sa ovej distanciji, iz tog razloga što što su mnoge stvari promijenile, okolnosti se promijenile, ali trebali bi mi svi ipak da govorimo o tim stvarima i da što više upravo ovaj moment kad treba puno pričati, govoriti, pisati i neka ovaj misija ipak bude i ovaj naš govor, moj mujak, i neka bude ipak jedno opozorjenje ovim mladima koji to zaboravljaju. A lekcija koja se dobro ne nauči mora se ponoviti. Ostalo je samo još po Džavljanu na Svobodom? Mi smo, kada smo pjevali, jedino je to bilo, da te nebolji kad pjevaš. A ja kad sam mogao preskošiti naj, svaku ogradu u Žepi, kad, kad sam bio u najvećoj snazi nisam pjevao. A moja počinje pjesma i govori o meni, počne pjevat, ti baj, pjevaj. ja kad sam počeo pjevat, više nisam usta zatvoru, da li to bila da, noć mi smo pjevali. Kad niko u Žepi nije pjevoj, kad se nigdje pjesma nije čula, mi koji smo bili skasapljeni. Bez mnogo, bez ruku, bez glava, bez, bez očiju, bez, bez, bez... naših, jednostavno mi koji nismo imali ništa, koji smo bili u nekoj, u sigurno najtežoj situaciji, mi smo jedini pjevali. Ja bio kod prozora i dobro se sjećam, prolaze ljudi, pjesma se čuje i iz, iz ambulanti se pjesma čuje, a sada druge strane je mezarje. I ljudi okrenu se prema mezaru i gledaju da mu se ne prikazuje. <laughs> Jedan jako karaktera narod. To sam ja puno puta vidio onda dok smo mi bili ranjeni, nisu imali, mi smo bili u toj situaciji da nismo imali ništa. I naš narod inače navikao da ti nešto pokuči, ono što kažu, da ti donesi, da ti dadni. Oboreni glava su prolazili pored da ne bi, bi svratili, jednostavno je, i u toj situaciji sam vidio na ljudima taj osjećaj, onaj, onaj osjećaj, nekog stida, što, što ne znam kako bi to sad čovjek u ovom momentu opisao, kakav je to osjećaj kad vidiš ljude koje poznaješ prolaze pored oborenih glava, to je, to je, to... Iz Žepje sam evakuistat s namjerom stigao je hirurg u Srebrenicu, jedna grupa je nas otišla prema Srebrenicu. Ja kad sam došao u Srebrenicu, radovo sam se tom hirurgu, jer sam u kabini kamiona dovežen u Srebrenicu kroz podravanje četničke linije. U kabine sam držao nogu cijelo vrijeme do srebrnice sam držao nogu, to je bilo u decembru mjesecu, a Sabiha supruga moja je bila na kamionu. I ostali narod je bio na kamionu. Znači, ja, ja sam očekivao da je to već kraj ovih ovi nekvih patnjima. Međutim, došao sam u bolnicu i zatakao sam hirurga koji je stigao Nedrez Mujkanović ala rahmetile, hirurga. Ja sam očekivao da je to sad neki spas. Međutim, čovjek je meni izvalio kost veću u ovaj prst. Išto tako naživo koji u Žepiovišta je vadi. Išto znači, mi je ne, tako iz vadi iz topala. Dole ništa nije bio. Znači, došao sam iz jednog džehenima u drugi džehenima, u kome se još veća koncentracija, veća koncentracija ljudi, e, veće beznađe. Jednostavno, očekio neke želje, baš je to u tom momentu bilo naj Srušeno. Srušeno. Imao sam tiješku povradu glavi. Nisam prvi dan dva sam bio ono dobar. Nakon toga doživio sam kao udar neki, tako da sam se osjećao da, da sam oslijeplio. Naravno je, sve dane sam bio i naravno je, sve dane sam bio slijep u žepi. Postepeno se taj postepeno se taj vid vraćao. Kad sam došao u Tuzlu do prvog ljekara i kad su mi snimili, kad su izvršio CT snimak glave, onda su vidjeli da sam imao hematom, znači Prilikom mina koja me odbacila, određo sam glavom u dešto i tu se stvorio krvni podliv. Taj krvni podljiv je pritiskao očni živac i cijelo vrijeme ga je držao tako da ja nisam vidio. Ljekari u Tuzli su me nekoliko puta slali na CT jer nisu mogli da vjerio da taj očni živac je držao toliko pritisak, toliko hematoma. I kako se on popuštao taj živac, ja sam tako i progledao. Ali u žepi sam bio nisam ni vidio. Ljekari koji su bili u misli sam ja Upašen od, od nečega, tako da sam smatrao da je to više ono ono naš ranjavanje. Međutim, kad se sve završilo i kad je nijas to štitkovac pogledao, kad, kad sam ispričao o tim svim stvarima, onda se on izvinuo zbog toga što je on nije vjeroval da sam bio u toj situaciji tako kako je. Da je to doista stvar ranjavanja i taj dio glave koji se imao povrede, znači da, da. Hvala dragom Allah. Danas evo i mi se vraćamo u žepu, napravili smo tamo i kuće, obnovili svoja imanja. Ako Bog da nama je da budemo tamo. kao što na ovoj ploči stoji u četvrtoj 93. godine na mučki način je ubijeno 12 civila. Stali stalis su sukribili ti civili. Ova Ilić mu je 1905. godišta. Kad tada ima 88 godine. Kome je on mnogo odskrivi ili ova ova žena Ševka. Ko imala tada 60 i 4 godine. Ili nje Nepokretni sin muša, ili ova porodica, znači čovjek, njegovo dvoje djece i njegova supruga. Či zaista su to pravi istinski zločinci, oni koji su digli ruke na, na ovako bespomoćne, bespomoćne ljude civile, koji su željeli, kao što stoji na ovoj ploče, željeli da oni žive, ali u svoje vrijeme da živi živi i svi drugi. Evo, njihov, njihov život na ovom svijetu je nasilno prekinut. Inače, ova žepska kotlina, kao što stoji na šehijskom obilježju šehijsko u žepi, je dala 457 šehida. Od toga pola otprilike žepljaka, koji su, znači s ovog prostora i pola oni koji su bili sa strani, koji su sebi u našli kao civili ili kao borci koji su zajedno branili ovaj prostor i kada pogledamo Znači koja je to teritorija, odnosno koji je to prostor trebalo braniti i čuvati, saista je to pravo herojstvo da se Žepa branila, da kažemo, pune tri godine. Ovdje su bili pravi istinski heroji, heroji koji su herojski branili ovaj prostor, ali isto u vrijeme Žepljaci su branili cijeli teritoriju Bosne i Hercegovine i oslobađali teri, cijeli teritoriju Bosne i Hercegovine. Gdje se herojstva Žepljaka spominju i u Sarajevu, i u Tuzli, i u Konjicu, i na Vlašiću i na drugim, drugim mjestima i naravno o tome, o tome treba pričati. Ovdje je bilo uistinu mnogo istinskih pravih heroja. Nezahvalno je da spominjemo bilo koga od njih pojedinačno jer ih je mnogo jer zasigurno koliko god da ih spomenemo zaboravili bi mnoga, mnoga imena imena od tih, tih borac aj evo ovaj dole dolje bor. Gledam ovaj bor, ja sam jedan komentar prije nekoliko nekoliko godina na, na Facebooku i na žepskoj stranici fotografisao ovaj bor. E, žao mi je što je on još više e, način u odnosu na to vrijeme kada sam ga jasnikao. Jer evo ovaj, ovaj bor koje Pa ti je najviše znajuje plaćci, oni koji su dolazili, dolazili u žepu. Znaju da je ovaj bor Allah zna otkad. I da je on bio i pri oružani agresije i da je izdržao agresiju i evo i posle agresije ovdje. Al evo vidim da se neko usudio i da motor baš tako ovaj narušio odnosno da da ga na neki način ugrosi. zbog čega zbog toga što evo prolaznici nedobronamjerni prolaznici evo pokušavaju da nešto uzmu luđa tu od tog bora. Žao mi je što je to što je to tako, ali komentar kad sam pisao na tu sliku koju sam napravio je da je ovaj bor isto kao i bošnjaci. Či da je on stamen postojan i da je neovisno od toga što ga drugi ljudi ugrožavaju neovisno od toga što pokušavaju evo, da ga na neki način iskoriste ili da ga potpuno evo, sruše, on se ipak drži, on se on se opet jednostavno, jednostavno ne da. Volio bi da ljudi koji prolaze ovim putem da stanu pored ovog bora i da uzmu ibret da, da, ga, da ga ne diraju. Jer ako budu nastavili ovako, ovaj bor bi mogao da padne. Isto kao i ako bošnjaci ne budu iz ove protekle oružavne agresije na Republiku i i Hercegovinu. Istog posljednje genocida i onih devet raniji genocida ako ne budu izvukli povuku, siguran sam da oni mogu da budu ugroženi ili ne daje Bože da padnu kao što jednog dana može da padne ovaj bor. I zbog toga želim i očekujem da oni koji su na sebe preuzeli Emanet, da političkim metodama i drugim drugim dozvoljenim metodama da zastupaju interese i ovog naroda i drugih naroda koji osjećaju u zemlju svojom, koji su se odvažili, ohrabrili da stanu, na, da, da, da se njihova imena stavio na lista i da Bošnjaci i drugi građani daju glas za njih, da budu svjesni te svoje odgovornosti i da znaju da će biti pitani za ovu zemlju i da znaju da će biti, biti odgovorni za sve svoje propuste. Ponekad Kad govorimo o stanju u Bosni i Hercegovini, pa ponekad možda i neodgovornosti pojedinih političara, pa i nas koji se bavimo drugim poslovima, pa i nas evo, koji se bavimo i vjerskim pitanjima, ja u zadnje vrijeme mogu da kažem da, il često to govorim, Allah najbolje zna ova zemlja, opstoje Allahovom voljom. Jo ona opstoji njegov, prvenstveno, znači njegovom voljom i na temeljima, temeljima šehijske krvi. Dijelova tijela hrabrih bošnjaka i civila, evo, ovakvih civila, čija tijela ili dijelovi tijela su razbacani po ovoj, našoj lijepoj Bosni i Hercegovini ina doama naših majki, dobrih majki, dobrih naših otcijeva, naših naših djeda i naših dobrih dobrih nena i njihovi suza koje su prolile zbog toga što su, ili prolili što su, što su bili ucvijeljeni i što su ucvijeljani kako znaju za sebe i što ovdje u ovoj Bosni i Hercegovini čini mi se ne može generacija da, da preživi jedan normalan život što mi evo ovdje u ovoj našoj herojskoj žepi, ne možemo da priuštimo sebi da u istoj kući žive dvije generacije jer nam stalno iznova, iznova se ruši i pali to što smo smukom, smukom sticani. Nadam se da će u ovoj našoj herojskoj žepe ako bo da biti mnogo više ljudi koji će živjeti ovdje i da će biti ove mladosti koja je razasuta po svijetu koja će biti svjesna svojih korijena i koja će dolaziti ovdje sa velikom ljubavlju kultivisati i maja svojih svoji predaka u želji da na taj način inshallah sačuvamo i ovaj dijelić Bosne i Hercegovine odnosno i na taj način da posvjedočimo da želimo da ova naša Bosna i Hercegovina bude u istinu nezavisna i u istinu cjelovitana djeljiva Bosna i Hercegovina država u kojoj će biti mjesta da sve da u njoj žive i da u njoj u njoj užive اللهم صل على محمد يا رب صل على علي وسلم ضاع الايمان فينا والعيون غافيات لا ترى دمع على <تصفيق> نذير ألف بعد الفي وكل يوم قريب مشيع بعد